Вночі чоловіка розбудив якийсь гуркіт в кімнаті. Дивиться, злодій щось шукає в шафі. «Ей, ти що там шукаєш?» «Гроші». Чоловік повернувся на другий бік. «Ну-ну, якщо знайдеш, розбуди».